Aiako Arrikada. Ongi etorri entzule beste astebetez, Saiako Arrikada saioa. Zintziliko hartzun eta antxate erratiek ekoiztutako saioan zaude. Hirugarren saioa da honeko aurre dijoa. Gure Aiako Arrikada saio bikainau eta, bueno, saioai Ekin aurreiz ikan, ba ongieto herri eh? Aiako harrikadan zaudete, eta egizuten bezala, Basteko asteko elkarrezketaik, eh, eskainiko dizkizuegu, dizkizugu, bairrati bakoitzak eskentzen ditu, eh, elkarrezketaik, hobenak, edo, bueno, guri interesatzen, zaizkiguna bentsat zuek entzutia. Ba, astegoaz! Lehenengo harrika da, zenek botako doon Bazintzilikeri emango diago. Ze bueno, Zintzilik irratiak e, aste honetan elkerrezketa bat edo koneksio baten berri emango dugu kasu honetan Alemania da, jo dute eta bertan e, aurreko astean e, Wall Street okupatu edo aserrtuen mugimenduak mundu mailako deialdiari Hamburgo nola erantzun zioten kontatuko digute bertako e, kide batekin, ba Zintzilikek Hamburgo nindulako konzesioa eta gero ba Hamburgoko alokairuen garestitzea zere bai itzen du eta amaitzeko ba kokutzan alde Alemania sortu den mugimendua bai, e, ba, kontatuko dugu e, zer, zer nola bizitu izan duten. Baozen, lenik eta baino Zintzilikeko audio horrekin paisa opa, pa pa sin síle qué ratia menche bueno pues aurera Bai, ba, aspaldiko partez dagoeno berriz ere flekin uinetan, e, igaro dira asteak, igazan ditugu albisteak, eta bono bainan konkretuki, e, azken guna e, gotako albisteekin atarkezu, e, beste zenbait lekuetan bezala Alemanian ere eta Hamburgo nire, izan ziren larun batean, E, protestak, manifestaldiet, eh jarraitu ba, estatutuatuetatik e, datorrenen kanpaina ehm hori ba, Wall Street Ocupatu okay. e, ba, Wall Street e, bankuen e, simbologiari okupatzearen Manifestal ditan, izan duziran eh, bai Frankfurten, eh, bain QE Miria, bai Múnich, eh, bai um, Bersinon, eh, bai. Alemanian hiriburua, ba, eta monetxean eta hamburgon ere, mm. eta huan hamburgon izan duginan, e, bueno, ba, atak, antiglobalizazioetan aldeak, sindikatuek, eta, bueno, zenbait erakundek, e, den egiten zuten e, udaletxaren aurrean e, topatzeari, ara urbildu ginen, e, jendea bazen, e, desente, protesta ugari, e, egoera ekonomiko ari salaketa egiten zuten pankartek eta et, baietan zerkilanek e, maskara, zeamon jendeak e, baitxurak eria edo salatzeko ere bertako konzentrazioan e, otiz enpresa hondiaren ordezkariak bazi den estatu espainolekoak... eta Ba, bon, e, goera krisi aldi honen edo e, da, ondoriak edo jasotzen ari den egetako enpresabat eta bertako e, batzordekoek e, itzaldia ere antzuten e, Hamburgon egun horretatik ona jarraitu dute zenbaltzuk e, banku baten aurrean Frankfurten ari den bezala eta bon, estatuetan ere ematen ari den bezala Ereten arregia camping den de kein, ba, bueno, pertan gratuita proteste que no Hamburgoko gobernuak eh baiest eh baimenduru e, protesta, incluso bueno, para que anutsela se eta bueno, zenbait da e, ba, eta que ta sea infraestructura ki mere la huitze nari videla viduri eta bueno, Frankfurtetik ere zen itanari ba, jende asko hurtz nari Ba, elkartasun motaz perdinak irazteko, bai bere presentzekin baita ere bajanaria, edo zek estatu spainoletik e, ezagutzen zen aserretuen edo modimendua eta guain estatu batu eta tigatorren Wall Street okupatu e, bide horretatik bai mengo protestak edabedean eta burgo beste puntu batean E, bueno, hanburgo pizkatezatzen duten entzat hanburgoko gaztetzeak okatzen den lekuan, flora e, gorria izeneko gaztetzea baurren aur, aurrean baitare konzentrazia eta kontzertuak eman ziren kalean ladun batean, kasu letan beste kampaina e, batik jarraituz, bueno e, bestea bendandik aian oso urrutik ezta gona, baina kasu letan alokairuen e, salaketa edo alakairuak eh da alakarrez eramaten e, ero que digo orren zalaketa Hamburgo a lo que hayura que yo yo yo Hamburgo da Alemaniatik eh y e, alokairu garestien a lo Eta, bueno, e, bada, kampanya bat, e, bada, aloka iruen, e, bada, erokeriori e, e, zalatzeko eta, eta eratzeko, eta bi haste barru dago, bada ere, hemen manifestalirako behialdia, mm. egin. Honetara, laro hei, taldeek, iniziativeek, hau zoekarteek, beri egiten dute, esan ba, bezala, iria hartzen ari den e, alokairuna bihadura e, geratzeko. Larun batean, bedaz, izan zen kampañan enbarruan e, lehenengo kon, bueno, konzentrazio bat, e, persona asko urbiluzion gabeko amarrakartek alea demantziren konzertuetara, Fresko bazan, egur aldi hona, baina naiz freskoa baina jendea ondo, manteni izan girona zegoen. Eta bertan, topatu genitxegoen ere, e, kokutsaren aldeko taldekuak. Ah, ah, ah, e, kokutsaren erak, jakin jakintzuten ean hamburgon, ah, ah, ah, e, sortu zen hemen, e, ba bat, e, zenbait e, jende ere bilbora urbilduzin eh, kukutzekoekin bat egiteko eh, deusalo joa eman baino lehen eta etxearen zuntziketa eh, eman baino lehen E, berta dire bi atxeliotu zituzten hamburgoko bat eta Bremeneko bat eta bueno horrekin batera ba, hemen, hemen jarrailtzen du kukutza support taldeak eta urrengo azte buruan ere eztire lan eta mor, e, izango da hemen kukutza aldeko jaibat e, kukutza rendo esan esagutu zenean horren e, berri jakinan hamburgon e, bueno, e, tal e, protesta Ateas en Calera Eh Reizan edo e, jartzuna hondila izan zen protestanek, eta alakoetan jertatzen dut bezala, gauzaren bateko beste hautsi izanako, eta horrengo egunean komunikabideetan, egunkari em, no e, de, espektakularroietako egon batean, elemen horri aldeko aldiztea da zen, zer jertatzen ari den, hemen hanburgoan, milaz azpiroen kilometrotara dagoen, Eh, etxe baten alde protestak emateko eh, bueno, ba ya ikusten zuten bezala gaiak baditugu hor eguinetan eh, eh, sartzeko eh, irrikan nintzen ja hemen eta, bueno, baderatzeko lemengo aldizteak pues alpa iza, ni azker 17 years, will you still Bigarren harrikadakin jungoa jarraian antxeta irrateari emango dago harria behe bota ezaten, kont, kasu ontan, bi harrikada botako izkigute alde botatikan Fernando Morillo, hautatu ba, dutelako euskalidez lehen, egon handia, abadia, ere muan Egitas morako bertan e, iaezik e, ingurumen, e, ingurumen aldeko ekimen zentro iraunkorrak eta euskal kultur erakundeak beren e, baliabideak eta gaitasunak batera du dituzte literatura egonaldi bat antolatzeko 2000 eta hamaikako udazken nean Endaiako abadia eremuan. Azarroa nogeira arte, ba, Endaiako abadiako eremuko nekatuena baserrian izango da Fernando e, Morillo, irazle azpeiti eta beharintako elkarrezketa entzungo dugun lehenik eta I perro Beno, ba, ordu bat aterdi abitu kasi eta 12 minutu eta lehen iragarri bezala xeba Fernando Morillo idazlearekin itzegin dugu azpeitiarra da, baina gaurdanik danik e, ba, gure eskualdean biziko da hilabete betez. Azaren ogei arte, endaiako abadiako eremuko nekatoenea baserrian izango baita Euskal Itxazbazerreko ingurumen aldeko ekimen zentro iraunkorrak Euskal Kulturirakundeak eta donostiko Euskal idazlen elkarteak lankidetzan beno, ba, alako programa bat e, martxan baitute, txinbadia izenekoa eta horren baitan, beno, ba Euskala artisten dako egonaldia kantolatzen bituzte endaiako abadia ere moan, ez da leku txarra eh? duari gabe, eta beno ba, ilabete horren inguruan ere, hitz egingo dugu baita bere lanari buruz noki Fernando Morillorekin izan ere bagure estudietan dugu, Fernando Kaixo Eguerdion Kaixo Eguerdion? Bueno, ba, esan bezala eh, gaurasi eta zeraren ogeia asko. <laughs> <laughs> Vai, eh, esan bezala, eh, zeraren ogeia bitartean hendaian abadiako eremuko nekatuenea baserren izango zara, eh, ez dakit, bat, zer suposatzen dut zuretzat, e, ba, e, txinbadia, programa honi esker, ilabete ja betez e, bertan egon alizatea. Zuk esan desu bezala, zaila da hor gaizke gotea. Mm -hmm. Lekua da zoragarria, zeh, askotan e, idazte korduan, no, pentsaten marraztek orduan, edo musika sortzek orduan, gure problematako bat nola bakartu, nola lortu bakeune bat. Eta hori da, leku perfektua, da, alde batetik e, bakea, izadia, zerua, itxasoa, leku horrek magia du, nik esabutu nuenien e, eso induelos de aquí senbat esartu nitzenin hori izan ematen ematenzun beste ez norabait baizik eta beste noizbait hau beste mende bat da beste mundu bat da orun aukera izatea hor hilabete batez e, sortzeko a, bai ikaragarriskoa eta bakarrik egonentzara orduan en, bai bati bat gero badago e, beste artista bat hortse e, ezagutu dut ezarautzeko e, neska bat Baina bai, pentsatzen bakoitza bere aldetiko ibiliko doala, eta bakarrik nire historioekin. Mm -hmm. Berat, bai. sormen sormenerako ilabetean buru belarri ez da? Bai, ala da. Eh. E, proiektua laurkeztu nun. E, sortu nahi det gaina, justu leku horri loturiko e, istorio bat orduan mm -hmm zentzu bikoitzen alde batetik aprobetxatu lekorren magia, baina gainean nahi dut magia hori kontatu, beraz? Hungi <laughs> da, eh, artistek ez ditu zuen alako aukera gehiagirik, alere, hilabete eh, batean ez dakit zertarako ematen duen, ba, liburu bat idazteko ematen duen... Eh, eh, Jakin, eh, lan aurretik eh, prestatu dut hilabeteak dara matzat, irakurtzen prestatzen eh, txostenak interneteko liburuk eta ikaragar, irakurri dut, ja, bat ditut egiturak eta prest, da ordu nola esateko da, azken txampa. Eh, <hum> igual intentsuena, baino edarrena baita. Orain da sortzea. Orain arte egindet etxeko lanak eta orain ja da jup eh 100 metroak bekorri gaite. Bai? E, orain arte aipatu duzu beno badizlek araztoa bitu zutela e, bakartzeko, ezta? Ba lan egin a E, auker hau paregabea da, baina orain arte e, bakartzeko arazorik eukita hala ez, egia da, ba, gazte izan agatik ere, ba, hogeita bost e, liburu baino gehiago idatzi jutuzula, beraz e, baka, bakartuta ala ez idazteko ba, e, grina hori baduzu ez dakit ba, nola sortu zitzaizun e, bueno, ba, idazle zen hori, ez dakit hori e, bakarri da torren edo e, z, bilatzen den e, zerbaiten. E, egia esan bon, kuriosua bitxia da zenik alde batetik esango nuke guztiz ez ustean hartu nuela, nik esneukan bat ere azmorik idazteko, baina urtien joanean konturatzen naiz bestela ze demontre izan nintekeni. Mm -hmm. e, ni ezin nahi zartu, egon nahi, lantegitan, egon nahi irakasle, egon nahi eh, hainbat gauza egiten, da burua june egiten zait nire historioetara ordu pentsatzen dut idazlea naiz. Osta ez da zait idazten dut idazlea naiz, ezin dut ni sartzen nahi zue lantegi baten eta bomba atombiko batingo, izuet nahi gabe, orduan e, nola, nola idazten nahi beste. Nibe itibili naiz sirrikitoetan bilatzen zurekin hitz kalean nei gabe historia bilatzen ordun e Ez dakit besterik egiten egizan. Uh -huh. e, egia da ere, beno, aurre eta gazte literaturan e, ba, jaiua zarela, uh -huh. e, zentzu horretan, eta e, jakin izan dugu, ba, urteotan, azken bi urtea guetan gutxeko ipuin kontalari lanetan ere, <laughs> ibi, ibilkia zarela, e, ez dakit, ba, e, prozesu guztia, asiratik bukaerara anio ere, ez da, ba, zure gaina hartu duzu, zentzu horretan. E, bueno, ipuin kontalari baino gehiago, baino bai, antzekoa, eskolas, eskola, naiz urte batzuetan, oh, e, bai. eta azken batien, Sazio liburu bat iburuzko saio bat baino saiatzen itzen istorioak sortzen eh Anbertan. Orduan, etzan beresz eh, ofizialekin mm -hmm. pui kontalaritza, baino bai eh, nola nolaba emanaldiak egiten ditu, nan baten moruan, nere ustez literatura zerdan. Nora eh nere ustez literatura oso gauza bisia da, ba bertan asaltzenien adibide oso arruntekin eta idas le nitzen baina bai kontalari etitiritero dana bat eh, pixka bajutzututa ongi da prozesu guztia zure gaina hartzearena ez da e, tontakeria jakinda gainera bueno argital etxe bat ere bai. ezta e, sortu duzula bai. zuzen ere ba testuak eh bai. e, zure prozesu guztia ezta jaiotza prozesu guztia kontrolatzeko ez dakit zein helbururekin bai egia esan e, jaiotzear da zeia dana saien eginda dago taia ja, falta dana da ateratzea liburuak Azken batien sortzen dezunin historia ez da historia utxa bakarrik alegia liburua, ez da historio utxa liburua kero ditu, diseinua, jakintzea sal, helburu e, formatua, haimat eta haimat gauza, ez daude zure eskutan. Eta askotan, atzo bertan idazle batek aipatezidan, izenik ez ditezan gonozki, Hau, asal, madarik atua jarri ditatena, honain esanien ezitza idala guztatzen esan zidatena, aldatuko zidatela eta azkenian eserrez. Tontakeritxoak dira, komatxo artean, baino ez dira, tarunpenatak gelditentzea, zezure istorioa da. Eta nik nahiko nuke aukera auki ez bakarrik asala. E, ba, formatu aldatuko nuke, e, txertatuko nuke ez dakit nola ba, musika, biziagoa eta argitaletxekin, gauza horiek oso makaldoaz. tira, mm -hmm. pentsatuetira, nere haingodet. Mm -hmm. Eta auskalo, denetik esan diate batzuek animo eta aurrea, eta beste batzuek buruti jota zaude, baino saiatuko beha. Mm -hmm. Beste burua uste bat, ezta. Beste <laughs> bat. Ala de formato en ere gaur egun internet bidez ere e, ba, eh? e, formato digitala bortzeda, ezta, ez da, ez da kite hori e, aukera bat. Hori eh? zan beste helburua, oda, e, arkitaletxekin hitz egiten oro har ikusten detena da ez direla demogitzen. Eh, badakite garrantzitsua dela, badakite hor datorrela, mugitzen ari dira, baina oso poliki eta saiatu naiz hitz egiten da konturatu naiz nere kabuz. Lagun gutxi batzuk elkartu, aztertu zer datorren eta ikusi zerta ze aldatu desakegun eta nola egokitu. ordun. dudarik gabe hori da datorrena, ez dakite mm -hmm. datorren urtea edo hemendik bost urtea. Eta ba, guk horregon nahi deu, ba, lehen eta, le, le, le, le, le. eta gazte literaturarekin lodutako lanetan behar bat aregeiago. Aregeiago hori da, ze gazteak neurri batien galtzen gara ez diegulako entzuten. Behaiek ezaten dute, hau etzait beste irudi batzuk, beste kasu egiten ez badio, galduko ditugu orduan hori da, gazte literaturan. Mm -hmm sartu e, egin behargea, mundu digitaletan. Uh -huh. e, aipatu dugu, azarren ogei arte, e, nekatuenean, endaiako abadiako ere muan egon sortea hazesortea, e, bai. e, lanean, hori bai, e, buru belarri, bai baina la guztuko lana. Bai, aipatu duzu, ba, lan horren azken e, metroak, e, uh -huh. ba, osatzera edo, edo rizarela, endaiara, e, zer da, eskuartean duzuna, zer ekartzen duzu, endaian e, bidibiltzeko? Ba, azieran proiektua edo, zaur esari bat izan txan, e, zan, zan gazteei bideratutako nobela bat, E, nik abadi pixka bat ezagutzen nuen, ba, zientzia zalea baina ez, euskera e, e, e salea, orduan banekien abadik e, bidaia, eta e, azmoa zen, ba, gazte batzuk ekarri, e, eremura, eta haiek e abentura bat bizi bizitut, ba, bat desagertzen da, eta bila da biltzala, aitzaki horrekin, gazteak e, galde batetik istorio goxo bat aurkitzea, abentura eta misterioa, eta bide batez irakastea. Zein izan zen abadi, bertako kontuak, abadiko eremu, ba, izadia, zerua, hori dana... Piskabat kontatu, kontua da, abadi, hobeto esagutu ala, maite minuina izela, neurri batien. Orduan, konturatu naiz abadiren bizitza ere kontatu behar dala, gehi, dana ezin da, orduan erabakiet, e, bikoitza. ere egingo edo, eta ziren nazmatutako e, proiektu e, bideratutako novela bat, berreun horrealde, abentura misterio, abadi, zientzia, izarrak, uh -huh. eta hemen degilea bete batzutara abadien bizitza idatzi behar dut ikaragarria eta, I mean, ikalarri ani lillura totareletu nintzen. Ze askonekien, baina utzan eser, orain konturatu naiz. Mm -hmm. Orrun hori da nada aspoa. <laughs> bai, ongida. Beno, ba, e, Ancho Badia, <laughs> Eduardo Antoana a Badiaren Gaztelua hortxe da. E, e, denok ezagutzen dugu, baina egia da, haren ba. bizitza behar bada, Ez dela ain ain ezaguna, eskualdean, eta bueno, eskualdezkanpo. Sezanikez. E, ez, sezanikez. Hal ere, pentsatzen dut e, idazle bezala beste 1000 istorio buruan izango bituzula. Bai. E, proiektu honetaz gain beste zerbait ere esku izango duzula, ez ta? Bai, nik ezin dut hone... Euntxe, laizte, laizte, kaleratuko ditugu argitaletxe pertsonal horretan. Gaina, hori da, emosillo berexilea zelazalak eta ikusten, da zeuk laguntzen dezu. Badak izer dien, izugarri politxak iruditzen zaizkit, e, ipu bilduma batzuk, bat e, istorio humoristiko fantastiko, de abroak eta jainkoa, baina gure egunean, pixka bat nahaztu fantasia eta errealitatea. Beste bat krimenak gaso gustatzen zaizki, novela beltza eta irudi batzuk kriminalak aurrentzako etengabe hasiko banitzen. Ah, beste novela bat misterio, fantasia askotan eskatzen diate gaztiak, magia naideu eta beldurra naideu. Ordun egin det pixka bat magia ikutu, beldurri ikutu, Harry Potter, euskal Harry Potter, ez horrela, baino beste sentzu batien magiazko giroan, ordu nere burua bai, gabe. Bai, etengabe eta eunka pertsonaia buruan, ez dakit, da e, e. nola egiten den dena ondo antolatua, ondo zailkatua behar da izan euki, ez dakit buruan. Zaiatzen, hini ez dakitzen, nere buruak benetan, hini atetik aterako naiz eta kaldu naiz, realitatean ez dut, baino hori da nere pertsonaiekin ondo moldatzen naiz. <laughs> Beno, horrekin geratuko gara, e, momentuz esan bezala ba, gaurdanik hasaren 20 arte, eh, ba Abadiako eremuan egongo zaren laneko enean eta, bueno, ba, lana baduzu, eh, aurretik. Dudarika gabe, Baia, bueno, ongi, ongi, ongo zala bertan. Dudarika. gabe. Eh? eta ukera paregabeare eskeini dizutena, bueno, ba berba da, eh, azaren edo, ba, valorazio kiki bat ere egiteko, eh, berriz ere zurekin itza eingo dugu ikusi, ikusteko, ba, nola pasatzen den illa bete bat, eh? Ba, abadiako. Gustua kontateko dizu. Eremuan, ba, Fernando Morillo, eskermila mila gurekan itzateagatik. Zuei, onde izan da jo? menos va ba, 20 minutu eh 20 minutu ordubilak izateko ikusten bezobe noba eh idasle baten bizitzak eh badituela bere bueltak eta hoietarako batean harrapatu du Fernando Morilloa ba, endailako nekatoenea baserriak Eta, beno, ba, hilabete bat izango du, lan egiteko duerik gabe, eh? ez da oporretan izango, baina, eh? beno, ba, tartean tartean ere, eh? abadiako ere muaz gozatzeko aukera pare gabe izango du. Ogei ordu orduiak izateko, irakibatzuk eta berehala, albizte laburretara, elkarte noarretara ere pasako gara, eh? Segituen izango da. Bigarren arrika da hontan, eh bigarren arrika emango jago berriz Antzeta Irratiari, beste elkarrezketa batekin goiz, HT-an ohoretan langileek pairatzen duten prekaritatea salatu delako Labeko Kide Mikelek eta eraikuntza sailan horrezkaria da eta beekin, ba bezala pairatzen duten egoera prekarioaz eh mintzatu dira. Arratsaldeon Mikel. Aldeon. Arratsaldeon Mikel. Bai, bai, bueno, Basque asko, e, txingurriotzak e, antzeta irratearen deia erantzuteagatik, eta ari ginen kontatzen orain guren zulei, ba nola agertu zen duela astetapiko, eh, karta bat egunkari, egunkari batean eta karta horretan langile autonomo bat kejatzen zen zergaitekan HET-ren lanak ez dira ematen, ez diete ematen hemengo langilei, Eta etortzen da enpresa bat emendik eh, 300 eh, kilometro takoa enpresa bat eta beraiei ematen dietela lana. Orduan ba peska bat honen eh, arira nek, un, zurekin gauza batzu komentatu. Bai. Da mm. bueno, oso, ba, no. osea zu, eraikuntzar loko arduadura duna eta bueno, zer zer kontatzen? Bye, bueno. Ardura adun txikiak. Buena, ardura adun txikiak. Ba, hemen ba, ere goere txikiak ega, txinurriak bezal, orduan eskazkatu. Ba, ba, ez, bo, hemen, bo, arazua, trenan gertatzen ari dena da, ba, eskenpina, nera ikuntzan gertatzen ari dena, ez. Ba, mengo langileak orde izaten ari dena, ba, itxarmena betetzen dian langileki. E, orduan kasu kontan, ikutu nahi dazten duna, bareke ekesun segon, ba, beraieke kamioizaleak diak, Eta orduan, lana berai eman beharrean, baga Maderiren Estatutik etorri den enpresa batea, eta behake galdetzen duna, eta denak berdina galdetzen duguna da, nola posibila da, e, en, e, kanpoko enpresa konalanea etortzea, eta e, legez orain du bar, baldin badute, orain txen baldin badute, bakaro, langi joien mantenua, etxetik kanpo egotean, bakaro, berez logika dionez, asko zezgareztia izango litzateke, eta errealitatean gertatzen dena eh ba prezio askozez merkeago pasatzen daia da. Eh. Ba, bueno, oi zorri txerres trenean gertatzen nahi da, eta eraikuntza osoan. Ba, bueno, eh, trenaren kasuan, ba, bueno, digu publikoa izatean ba askozez eh, larriagoa da. Eh. Beraz, ez nahi duzu, zo Mikel eh hemengo Kontratatzen dutenek ez dutela betetzen eraikuntzaren konbenioa, hemengo konbenioa? Hori oh, da, hemen gipuzkoan e, aplikatu barzaien itzarmena gipuzkoako eraikuntzako e, itxarmena da. E, hoi, legea da, ezago besterik, ezago bestek itxarmenen aplikatzerik, ez da legala. E, eta hemen, karo, kertatzen dena, administrazioa berak trena bulta, bultatzen du eta administrazioak berak da lehengua legea betetzen destuna. Zemen ez da gauzak gu, gure erreindikazio bat oan larri kapen bat, e, hau da gauzak legez egin behar Eta administrazioa berak da lehengua legea betetzen destuna. Baina administrazioa berak ezaten du bezala, administrazioak bere buruan du ezin dio izuna jarri. Eh? Legea laberako. Mañana, a ver. administrazioak ezin dio bere buruari izuna jarri. Zen administrazioa du legea bere aukera bakarra legea betetzea dela. Ba, pizkat, eh, en fin, edomena. Eh? Orduan beraiek onartzeagute, hemen jendea za puntua tarenak daki guz zertatzen laidan, eh, baina karo, arasoa da ez, ez daukagula datuak olako gauzak frodatu al izateko. Eh? txisteada da eta na da ki u zeratzen aidan baina sakagut datuak e, e, gausak e, frogatzeko zer langilea bertan lanean ari dena ez du salatzen e, jendea dator ba bere jaioterrian lanik ez dutelako eta honea dortzen dira alden lan ordu gena ETA eta bere etxea ba alden solata ondina eramatea kalon da izanen legea ezbete, berarek, be, ez bete ordan berarik seculan gezut ez salatuko Horregatik oso zaia guri egiten zaigu, horri aurre egitea. Beraz, horrekin batera, imaginatzen dugu, eskubide sindikalak, e, bueno, ez daudela, ezta da, langile langi jauentzako. Ez daude, ez daude. Hemen, e, hau, hau eketo zendia ona, eta, bueno, daukate, ja, e, mantenoa eta hartuta, eta hau eketo zendia, ba, amari, amalao, amazei, enel sortzi, eta gertai hartu izan da... E, Hogeita lagortu jarraian, lana egitea Langile berberak? Bai, bai, eta hemen dela gutxi lan iztripu bat e, Egon zan Nuen langilea egin Eta hortik e, amarre gunea Oazte betera leku berriñan Beste lan iztripu bat egon da Eta ez da inuna zatu Eta administrazioak berak ez dukatu uh -huh. Eta ari dena da Lotxagarria Orduan, langi hauen bizitzak, eh, bueno, gutxik eskatzen zaio, administrazioari, ez da? Bua, batez, administrazioaren elgurua datrena alden moduan eraititza. Kontatzen eh, ari zaren arekin, eh, frogatu ageratzen da, holako, tamainako azpiegitura bat ezin dela horreira eraman, jendearen esplotazioa, esplotaziorik ez badago, bidean. idean, Hombre, ez Gua alare ez trenaren alde naizta esklotazioa ez egon. Bai. Guretako berez trena dago naizta obretan behar arde den itxarmena aplikatzea. Eh? Ba, are gehiago, kasontan, trenaren kontragotea eta ikusteaz langilatzen balditzetan dauden. Ba, eh? da, gauzat, e, sal, egoso keskatzekoa. Eta kontratazioak nola funtzionatzen dute, zer daukate azpi kontratuak oraritzen diren langileek? Hemen egiten dutena da, galo, hemen normalean administrazioak berak ateatzen ditu e, e, trenaren zatiak. Orduan normalean artzen dituzte e, uteak, uteak dia, ba, enpresa batzuk elkartzen dira obra zati hori e, e, aurrea e, atera alizateko. Orduan, eh, badibidea, hemenngo enpresak eh el itendia, eta azten dute tren bat eta tren hori egiten dutena lehengo goza da subkontratatu beste enpresabagat zuei. Etorduan topatzen gea hemengo enpresa hartzen dula eta eh hemengo e, enpresako langile bat 2, daudela bakarrik korre obra zationta. Lena zuzentzatzen dute. Ha. Eh? Mikael... enpresai, eta amengo enpresa ari ere, eh? zehen hamen askotan esaten dugu, kanpo konpresa, kanpo konpresa, eta kanpo koartia da, txarrak, bananen bertako enpresak ere, bertako langilekin amabio hor dutan nahi eh? dia, antzuolako trenean, ui tunelean bartatu amabio hor dutan nahi eh? dia, erre lebotan, eta amengo jendea da. ez Mikel, ari txerzaldegala. Aipatzen alduzu zeintzu diren enpresa hoiek, oza, e, deno jakiteko pixka bat e, zeintzu diren ba, langileak. Daude, da... estatalak, gaude estatalak eta hemen, e, klaro, hemen gero hemen gerobaitare topatzen gea da administrazioaren inorkezue esanaitea trenean da dela eta gu dakigu hemen satuta dago construcciones mollua altuna luria galdeano muriaz e, nesso estado la ferrovial ustede tere claro ba hoy gu gea piskat enteatzenai geela ikusten denunatik baina inun ez degu topatzen e sempres Eta guztiak eh, ari dira aipatzen ari zaren modu horretan eh langileentzako egoera prekaro prekario hauek bultzatzen dituzte guztiak berdin berdin. Solizarrez bai. bai. hemen ez dago honik eta txarrik. Solizarrez denak berdin daitezkeute. Eh? Batzuk eh, modu handiagoan eta beste batzuk txikiagoan baina azken finean eh, denak berdin daitezkeute. Denak hartzen dute trensati bat eta gehiena zu kontratatzen dut. No. Baian, e... ba, eh, oi, sorry, Carracesa bakaritzenaren eh, hemen bigarren eh nonostiko bigarren sail ezbida iraiki zutenean 2008an berdin gain zuten. Eh, Et begonpresak eta kanpoko enpresak. Eta Mikel Ustealde zu jendeak gizarteak eh ba, kontzientzia duela gertatzen ari denaren inguruan zeren askenean esaten ari dituzunak. Ba oso larriak dira eta ez dakit e, ba, uste duzun gizartea honetaz kontziente den. Hombre, eh, baia zan eh ta galdera potoloa da hoy baina hombre, trenaren kontra egoteko honek eh, egiten una da ba gehioz eh, hartu gure jarrera trenaren kontra. Ba, gu trenaren kontra gaude zakaiko zeratik gu trenaren kontra gaude elsbo abiadura abia handiko trenaren kontra. Eh? Eta hini hor, kontatu geta, adibide, e, gauk eztatuzitzaigun gauzat, agukun giden bigarren, donostiko bigarren zailes bidea eraikite nahizian enpresa bateko gerentakin itzegitea, bazer baldintzetan eraikite nahizian e, e, obra, eta bilera bukatuken nuenean, gerentea galdetu zigun aher guzerratik nien, trenaren kontra eta nire zer nik adibide batekin erantzuko izoto. Ni bilagonan bizi baldin ba naiz, eta bilbora trenesku nahi baldin bade, eta biaduran diko trenaki, hundarko naiz, lehen daizi hastigarra gara kotxez, kotxea parkatu barko dute hastigarragan, ziurrenik kobratuko diate kotxea estazioan usteagatik, hartu behar dut trenera, trena bilbora futeko, bilbon hauskalon unut ziko dit, eta gero futeko... E... Ni nahi deguan laikura hartuko den metroa, autobusa ozkalosan. Hor ba, jendeak ingolunada, zuzenean kotxekin, bilbonatik bilboa jutea, zen. Merkeagoa izango da, eta denbora gutxio. Eta honek erantzen ziun? bai, baina ezke trena ez da zuen bezala kojendearen zat. Trena nire bezala kojendearen zat da. Jumbar nahizela, goizban maderira, ka oso atiitea, eta trena hartuko. Hor guan, ezken gertatzen ari dena da, denon, diruakin, Eriten nahi gara infrastruktura bat oso jende gutxi erantzeko eta gainera gaur egun eh, gaur egun bagon dinura faltarekin eh, trenontan, hainbestet birua sartzea, beste leku bat eh, osakiretzatik eta beste leku bat batzetatik biruak enduta hori baide lakazka garria eta malgarria e, Mikel e? Galdera bat hain e, eskubide horrak eta nabaria ematen baldin bada atxeteren aritzen diren langileengan. Nola zer dela eta ez dago olako salaketa publiko bat e, jendartearen aurrian sindikatuen partetik? Lala, la, bueno, enzit, fin, hoi, ere galdera potu, ala. Dero, e. dakibuk benetzikiz esaitasuna dauzkagu e, obra horietara e, sartu izateko guet jartzen gean guztia da kanpotik. E, benetako arazo bo gure jendeari ere arazoa jarriote ba, zer ikusiara e, ba, norbaitak txilotu dute eta izen mobilan pentsatzen dute zer ikusiara daukala e, trenaren kontrata hori jaztio e, usten e, obran sartzen odan pentsatu nikute malin banaiz obrantean zanez eraikuntzako ladeko arduraduna duna zela ba, ez diatik usten sartzen eta alaren naizta sartzen dutzi buklar duguna da, jakitea zen zakei dian hor. Eh. Bai, baina nagian, hori ez, jende arteari komunikatu, hor ba, rarizaetela sartzen, ez dutela usten, sindikatuak hurbiltzen lanetara, jendeak jakin desan, ez, zen ba. nolako mafia dagoen hor sartua. Hoi, beha, haibide gardia, anora indela gutxi hor, tolosan egondako istripuan, ez dugu inuni dakurri, obra hortan, zempre zakei lanean. Ez da, inunatea, Inunt, ze obra hortan zen presaka idia la, lanea. In, nik ez ez irakurri eta egunkari batean kanibatean zen lanea. Ez mm. ez irakurri, ze bakarrik uste berri argitaratu zula, lang, illako langia zen presakoa zen. Baina jorki ez du baldetu zeiten zu langile batek goizeko lauetan, lagarto batekin, kamioi batekin lanea? Inorkesu baldera hoi egin. Bai, agian salak eta, bueno, berri esaten dutez, agian salak eta publiko bat mereziko luke ba, ba, ba, ba, ba, hone ba, ba, ba. guztiak, ez? Ba, pizkat, oi hartzun izateko jendartea ez eta razoi bat... Esaten dizutzen, bu, bueno, ba, ba, e, kanpoko langileak etortzen diren neurrian, hemengo e, jendeak zer esaten du, klaro, ez ke, etortzen dira kanpotik, eta gure lanpostuak entzen digute, digute, eta horrek, areagotzen da, du arrazakeria askotan, ez? Hoi da, gu e, horregatik e, ez dugu bere izten emengo eta kanpoko langileak, gu bere dugu hitzarmena betetzen ba. dien langilei, eta itxarmena betetzen ez aien langilei, eh? Beste la, erango gaituna da, arrazak ere di, arazo ba En momentu bat, eh, itxan pizkatu na Ba, orainan falduko dugu, baza eh. gaizua Gizermea bai, eta gozetuta gota nahi du <güls1> Bai, gukere <coughs> bai. Mikel utzi behar zaitu gut Denbora ba. juten zaigulako, e, mi esker gurekin egoteagatik Eta kaso beste baten bajarretuko dugu honetaz ba. Itxeriten, ba, so ze mami asko dauka Bueno, ba, egin ba, ba, eta, ba, ba, eta, ba. eta zain du semea Baila, bai, venga. Baila, ba, Mikel, ba, eskerrik ba. asko, ba, ba, ba. augur. Eta azken harrikada, oi hartu nirratiak emango eh, du, kasu hontan, Ba, etxerateko kide bo, edo bozera maleari eman diote itza, eman diogu Martin e, Troitin hori, babon azkenaldian aldian e, pairatzen duten egoera izpide izan dute Ibon Iparragirre eren egoerakin e, batean, bestalde bueno, izantako bake konferentzian inguruan itsegingo dugu eta baitare larun batean e, Bilbon izango den manifestazio horren inguruan haberzer dion e, Marcin Troitin hori Zulotik deia darka. Ek berezketan atala jarrian e, argulluan saioan eta bueno, momentu politikoari begira jarriko gea, politikari eta euskal gatazkaria gain zuzenen. Pertan e, bakizuete aurrera pausoak ematen nahi diela une hautan eta ezin ditugu aztu nola ez preso eta aileslariak. Gaihauak lantzeko guri handa, maitzen troitino etzerateko bozeraman yakai imagine egunon. Bai, egun osoi. Zemozagoni baiondo. Ba. Bai. Bueno, aipatuko dugu hasieran e, agian e, bake, bake konferentzia, eh bueno, izpide da de prentza guztietan izan zen bake konferentzia hoi. Etxirateek ez dakite eh pertanentzutakoa zein irakurketa egiten den. Mm -hmm. Bueno, <coughs> elkartearen iritsetan e, bueno, positiboa da, positiboa eta zin bestekoa, bueno, en, da azpimestekoa, bueno, Euskoherrian bizi dugun gatazka politikoa konpontze aldera, ba bueno, eh nazieteko edukitzea eta horrenguruan, bueno, pasa den e, aztelenean, eh, burdutako konferentzia, bueno, mugarri bat bilakatu da herri honetan, mm -hmm. taik nazarte bainera ere. Eh, nora daia, bueno, katazka politikoa konpontzeko, bueno, aldez izan beharreko jarrerak, e, aipatzen direlako eta baita ere, bueno, konponbidea integralizatzeko ikuspegi gorakor batetik e, egin direlako, a, bueno, aipatu bakiko konferentziako ebazpenak, ez? Mm -hmm alde ortatiba uno ba, alderdi politikoek orrokorren eh ba uno jarrera una izendutela dugu. Bai. Eh batzuk e, salbu eta bueno, eh horrek horrek adierazi du ba konferentziaren e, konklusionadorean eta alderdiek duten e, E, kompromiso hartu beharren aurrema bono, nolabaitan aintzat hartzen dituzela ba, bere jahidea guzkien e, kompromisoak ez Hoitako <gülüyor> puntu batean, pake konferentzian zen puntuetako batean, Espainiar eta Frantzia restatu behar prozesuak aurrera segi dezan aurratxak emateko esigitzen zaien etxeratek zen keinu edo aurratx esigitzen dizkilea gobernoa behi Bueno, gurustetan agerikoa da ez, bi estatuek badutela zer esena hondia bizi honetan bizituguna eta zentzu horretan, hau no, eh, politikoak euskaltzain oso politikoaek eh, eskualdo politiko idagokienez, da bai espetxe politika berezitu hori, eh, indargabetzea eta presoak eskoldiri dakartzea, eh? Inguruneak ba bista zen jarreran no eh, Mondorio, ondoriotako bat, Eta asparru horretan deita da, bueno, beste batzuetan izango duten moduan bai pauzu horiek eh <coughs> eh horiek, horiek segituan eman eh, beharkoak direla, uste dugu ez batetik ba, bueno, preso, errespetatu izateko, da baita bestetik, esko da errenu idik ena aro honetan e, trabarik ez jartzeko ez. <gülüyor> bai, aro berri hortan, e, alderdi batzuk edo sektore bat, e, presoak, e, bueno, prozesotik kanpo hautzen nahian, daviltza asiera, asiratik ezta? Bai, horri, bueno, ikusten ari gara, nolabait e, balioa ez, kenduna izatea, en, gure sinio eskolepreso politikoen kolektiwak, ba, esan behar duen eta portatu bortuen guztiari ez uruste seguro eh, eta asko du barkatuen ituzke, ez eh, ikusi barkatu nuke beste makouerrialtan, eh, Islandan eh, eh, prozesuak nola eramandiren aurrera eta prozesu horietan eh, presu politikoek zen nolako garrantzia izan duten, ez eh, ulertu berdigulako, ba uno, eh, jo, jo gote, bueno, eh, presu politikoa egotea edo kataska politikoa ten existentziaren ondorio zuzena dela, ez? Eh, eta hartaz, uh -huh. uste dugu ba bueno, en, eh, kataska politikoraren ba, zer esan aun dia edukatela gure zeningeako preso politikoek ez. Kortaz uh -huh. badakigu eta pentsatzen dugu gaur ba, no e, irakurketa edo mezuerrekin jarrituko dutela, nola bait indarra kentzez, e, kentzen kentzenen ba, gaurko presuen e, presentziari eta pertsonak esamar den guztiei, baina horrek ere dela kustendu, bueno, ba, zerrolako mundu amtzigaren eta bueno, batzuk aportazioekin horrez trabajartze dituzola, baina terba horiek ere izan edute, bueno, ba, e, zela eta eskola politikoa uh -huh. ba, bere biziko garrantzia utela, ba, eusko desarnitik diren E, prozesu berri honetan, ez. Hor, uh -huh. kolektibua kaipatu erdugu azkeneko hilabete honetan, gernikako akordioari atxikimentua eman diola, adirazgarria haure bai, ez? Bai, egia esan, ekitekak bueno, akordioa sinatu izana zer esan handia doka, ez. Nuzkole e, gatazkaren nukonpomidearen dira, bueno, izugarrezko pausua man dute gure esenidea, e... Uh -huh. eta horrek bon, ba, bon, eragin zuzene izan du ezpeñar ezbatuak baina bon, arte erabilduen e, jarreda itxerren horrean uh -huh. eta kolektuaren batek gitarren ositema bon, balora penesko gondira eta horrek bon, lehen ari patua bezaleaz darrak usten duan zein nolako tanaino eta kompromisoa ba, erakutsi duen e, gure sinideen kolektuaren kolek, e, atxekimenduak ez akordiali dago kien ez Bueno, azkeneko, bueno, azteetan edo hilabetetan e, mugimenduak etxeratek, e, askatasunak eta bestein bate kolektibok ba, muturreko gaierak eta paraute doktrina salatziak ekin diote eta lehenengo urratxe bezala, ba, buen e, egoerak argi ditzaten eskatu dira Azken aldeian, e, gaixo egoeran e, prentxan agartu da ba, Ibon Iparragerren e, egoeragatik Ez dakit e, badakizuten, Ibon, e, e, zemo zorkitzen den? Ba, dakigunez nazke hartetik, eh, bueno, basurtuko ospitalan auskizion da, ingresaturik, e, proba mediko batzuk egin barrizkiatelako, bueno, bere usasun egora delikatu ari Eta, bueno, jakin batakigu bueno, egora oso larrian egondela eh, egonez. Ego garratu behar dugu, eh, basurtuko hospitalan egondala bueno, bere gaixotasunan beti, eta bitare, berikitako infektsio batean edaginez, Ba polizia autonomikoaren zaintzatean, e, eta, bueno, oso kaskarran agon dela, eta azkenean ibonek berak ere e, nolait, e, bere buruari galtaman beharri izan zion, ma, bueno, lako e, situazioek hartzen e, zerren eskutika, ma, bueno, en, nahiko sosten gazinak e, zirelako, ez. Horrendan uh -huh. momentua, joan inglesa durek horkitzen da, ez daki gu, oraindik, zehazki, ba, bueno, e, oso e, nola dagoen garre egon, Eta gozitari, bueno, ez e, dakigu ustare, ba bueno, eh dakigu gozela espetxera ziarindu jarri dutenez, ba bueno, ze bete beharko ditu. ez? Bai, pentsatzen duguna da, ba bueno, eh bai purtxira ta bestelako neurri bazu, ba bueno, espetxiratze arindu oran da dendeste izango dutela ibon, ez? Mm -hmm. Eta uno, zentro horretan eh bai apatzea, ez? Espetxiratze ez, ez dela. E, bai? ez dela e, e, e, iparrarenantzako eh valentzarriko honena eh bere hautsunasunaldi egiteko baina bestetik bai asti martu hartu argola da eta alkartetik eh irakortetario egiten dugu e, Ibon Kaleamlin dago Ibon eh espetxeratzeari induan egun balim dago hori eh herriaren presioaren iragina izan dela ez es <hieres> egun labuetare er egin diren mobilizazioak egin diren interpelazioak egin diren e, hainbat ekin menen e, ondorioz eta salaketa ere muan e, eta jokienez, ba, ba, benetako errealitate bat jarri dela mahi gainean Ibon e, e, oso larri zegoen hospiterean eta nik uste guzti horrek bai e, bultatu dela goberne, e, espainiar gobernoa, bon, pausua ematea Ibonen e, horri da jokienez Bai horra gian aipatu behar, Ibon, e, e, nahiz eta agian e, txian e, atxikitu eta duten zen neurri jartzen zai eurlako gaixo preso e, pixka bat e, errealitatea ezagutzeko Baina, gukak ikunez, eta, bueno, espetxeratzen den daun beste kidei dago kionez, ba, putxerat elematiko bat ez gain, eh, horreke, bueno, jakinara zendio, espetxiari, eta oitari poliziarri momentu hori nuntzauden, <gibarra> bueno, begon dut bestelako bitartzeko batzuk ez, eh, izan daitezkenak, de eh, zure herretik zure eskualetik, eto herrialetik eh, atera aliz izatea, <gibarra> gero bestetik ere, nuizia meni, espetxera jomera izatea, eh, sinedura bat egitera, Eta horrelako, bueno, gero baita ere, bueno, en, e, bai rentxarreko edo ekimen publikoetan e, parte hartzea debeatatua izatea bueno, horrelako, horrelako ne horri zorrotak izaten dira e. <gülüyor> Gaixo larriak aipatu jugu lehenomagin, zenbat presa aurkitzen dira momentagoetan e, larri gaixo e, espetxeetan, badakigu? ba momentu honetan badago Itxus Martín, eh, basuriko pertsopolitikoa, gaitasun larrieekin dagoena. Mm -hmm. Espetxeraturik mantzen mantzen dutete eta bere izango litzateke eh, igon eta geroa bueno, en, bere kal, eh bere eh kal, berako kal, kal, kaleratzea askatzen dugun eh pertsopolitiko bakarrak. Bero mm -hmm. bere ostean bai daudela beste segi eskal pertsopolitiko eh gaitasun larrieekin ere eta beraien euskal identitatea askatzen dena, ba beraien eh lasitasunaria hor egiteko, eh. Uh -huh. Eta gero bestetiko jaipatu hartugulada da, ba bueno, Euskal Presupuesto Kolektiboa hori da gokien ez, bai ja ez aspri un persoidago quien es un ecoita bosta kaixotasunak eh lasitasunak bizi dituela, ez? Nik ustez eh dela, eh nezeta askotan e, kasu larrienak aipatzen den ikusuet eh orokortasun kortasun batean ikusual dugula, e, Euskal Presupuesto Kolektiboa hori eta bueno, zenan moduan e, gaur egun egun badu gaita guztak, bat gu e, gaixotasunara zoren batez e, Gaiso larriak aipatu jugu, parok dotrinare aipatu nahiko nuke bertan e, bueno, bizi harteko kondena, kondena esartzen zai presoei parok dotrin zenbat e, preso horkitzen dia zenbada hor ataritan e, hau aplikatzeko, badakigu? Gaur egun, hiluro e, gaitama gora e, ezken dutuna da bera hiluro gaitamaika dira, ez e, bizi harteko osti gora duen doktrina hori e, aplikatu daute nuskal politikoak eta bon, hori gogoratu behar dugu ez, mineta zitik aurrera asizirela ba, e, aplikatzen ebazpenau e, e, e eta un, e, gaur egun e, bizarteko zigorra de facto aplikatzen jarretzen dela hori gogoratu behar dugu konstituzionala erentzai e, gaudela nola baite e, begiratu beharretu lako banan-banan Ez sententzia moduan baizik eta errekurtso pertsonalen e, e, moduan ikusurtu labanemanan eh ba bueno ebazpen hau eh bizarteko zigorra aplikatuta duten pertsona gora eta bueno hor ikusten bakarra da jarraitzen dela jarraitzen dela eh bizarteko zigorra aplikatzen baina badakigu ere e, ba bueno e, dela eh e, ba, sententzia hau edo bueno bizarteko zigorra albizetzen duen doktrina hau derogatzen kue, zen ikustet, eskortzen dartean, eskakizun hori oso zabala dela, eta oso dela, eta badakik gulenago edo beranduago, errimek elortuko duela, biziarteko harteko ziborra aplikatuta autoenpresorak kalderatzea, eta bizi harteko ziborra aplikatzen jarritzea en, uh -huh. en, Albo, alboratzea ez uhum. Moleno Gernikako akordioa aipatu dugu, une politikoa ere bai aipatu dugu, larun batean e, berriz manifestazio nazionala izango da Bilbon e, Euskal Herriak e, konpomidean nahi du lemapean e, etxerat e, Gernika akordioan sinatzaile izaki ze garrantzi daka matxin e, larun batean bertaratziak, edo bestela santa herri mugimendu hau zabaltziak Bai usta dugu eta bueno, Gernikako akordioko sinatzailea moduan e, ze dugu, e, bueno Erreak onponbidean nahi du ez, lelopean Bilobonbusterietan dakasiatik asiko da maniziazazio hori benetako beharrantzia duela, ez kusi behar dugu baitare zen eguntu hamizigaren, baitare ez azkeneku honetan zenoloko pausuna barmenak eman diren ez bai alor batzutatik eta kaso horretan uste dugu herriak herriak berezko protagonismo hartu behar duela herri hau izen behar duela Po bidde irmo bat eta baitare aur aurrera, aurrera pausuak eman barremenbarituena agente agente garrantitzsuena eta hortaz zute dugu on no? e, akordeko sinentzaile garen moduan ere ba, bere biztipo garrantzia izango duela Baarun bateko manifestaldia eta baitare etorriko direnak ez. Erritarra bueno, gombiatuko du manifestazio horta jutea Igan e, lanun batian, Bilbon, arratxaldeko bost herritan Lakasietik abiatuko dena Bona, bueno, ba, Matzin, mila esker, gure deiari ari Eta beste bat arte mm, Baina, mila eskastu egin dako beste atal bat egingoaz, agendagin nahi zuzen ere, asteguruan ataritan gauden nontan milaka gauzadotelako Euskal Herriko txoko ezberinetan hitxeko eta baita gure eskualde eta gure herri ingurutanen <totipasen> T Lehenengo eh, Zitearekin guaz, porrotaren alde hurriak hogei arretxaleko zazpiterritan irunen ospital zarrian, e, bueno, irun iruten Euskar Alkartean ekimenez ba Alberto Inuartegi goimailako mendizaleak porrotaren alde ikusentunezkoa aurkeztuko du, ba oste, osteogunean, ospital ezarreko areto nagusien izango da eman aldea arretxaleko zazpiterritan eta lanaren gaineko azalpenak e, izango dira Bestalde urriak e, hogeita batian, e, hostiraldean antzerkia izango da hendaian mendi, zola, kulturgunean, aratxaldeko zeiter ditan Aste urdina ospatzen nahi dira bertan, hendaian Eta lesabantz, e, presi e, antzerkia izan da ikusgai petiteak e, Deixexenia, taldean e, eskutik e, ikusiko dugu ba, Antzerkia nahi ere bai, hendaian badulako zita eta Bueno, hirugarren e, zitarekin jungoga, e, nola ez, mogan bon, e, kontzertua izango delako, trin txerpeko mogan boaretoan Arratxaldeko mute eta adrenalize taldearen eskutik. Urrengo zita berriz, e, mustxapelketa xaia ostatuan pausun izango da, e, larun batean arratsaldeko zeitan e, Piers e, Lartzabal Kolegeko ikaselen hizkuntze bidaien aldeko, txapel, aldeko eba mustxapelketa antolatu dute, zamezela xaia ostatuan ogoita bilan, jokatuko da, eta txapelketaren ondotik afairi alaitua izanen da, Bestalde zango dugu, laren bateko manifestazioarako erriguztietatik an autogusak ateako dila, eh, lakasian izango den, posterritan abiatuko den manifestazio horretarako eta larun batian e, nola ez musika ere bai protagonista, horretako gaztetxea ipatu erdugula e, aste bururo haidielako antolatzen gauzak. Kasu hontan e, amaikagarren urte urreneko espakizunen egun handia izango da goizeko amaiketan gazte ez da nola purtze, apurtu lotzen gaituzten kateak e, ba, sozioekonomia, kultura, aixi aldia, represioa ezkuntza euskera eta komunikazioa izango dute izpide. Ordubitan bitan berriz, Baskari dute eta txartelak ohiko lekuetan dozte salgai. Arra txaldeko seitan e, kontzertu ibiltaria izango da arenaletik, eta ondoren e, gauian e, amaretan kontzertuak pik pikutara eta eskandalo publikooren eskutik. Jarraian pikutararen abesti bat entzungo dugu. Dibiro, dibiro, dibiro, dibiro, dibiro, dibiro. Oi! Oi! Gaztaragole tarria tarrazaro betera, goba bat duta zeko etorri garado nera ezkara konta tu alpiro ala errighta tu badau. Tiribox, tiribox, oi oi oi tan hanak. Tiribox, tiribox, tiribox, tiribox, tiribox, duración ay furgoneta hasta que ría maldito vaya lucaría todo era tomado mucha dureza de guía que ando desfiando esta furgoneta va a seguir en la lucha fatal dialo dialo dialo dialo ay ay ay Larun batarekin joengo geha jarraian eh, behatzigarren hijito astea izango delako errenteria horretan. Arratxaldeko bostetan, zaldi, desfilea izango da alabergatik zumardira nio, biterik alianziar posterrita ditika ezterrita bitarte berriz Flamenko eh, flamenco emanaldia izango da Zumardian eta Arratsaldeko zazpitan, an Jose Ramon Montxo Jimenez eh, presidente zenan Omenez ba la horretako eh, pelota taldeak eta Egito komunitatean artean pelota partidak antolatu dituzte eta bueno, urrengo zitarekin goiz eh, jarraian Hondarribian eh, eh, Siloibe aretoan kontzertuak izango dielako behatzitan, eh, a ba, Split 737 eta nau taldeak izango dira e, azken taldeak honen DVD grabaketa iteko asmo dute kontzertuan bertan nau taldeak alegia ba Split 737giren e, abesti bat entzungo dugu. Yeah Taldea igandiakin e, urrian hogeita iruan goizeko amarter dietan e, Mutxiko elkarteak amabost urte indikiula eta endaian e, gazteluzarre frontoian ba, bere urte horan ospatuko du. E, goizeko amaikat herritatikan e, aurrea eta bueno, Mutxiko herraldoi bat izango da bertan. Eta igandiarekin rebai, oarzo aldean musika arloan sustatzeko asmoz e, talde bat sortzen aida. Oaingoz bilera bat e, indute eta bigarrena igandian ingo dute. Arratxaldeko seietan egoiko eskolan eta bono zita horta engonbidatuak bestalderak usketa baten berriamango dugu Mikela Zulo Kultur Elkartean urrian irutikan ogoi eta marrean Eider Zabaletaren margolanak daustelako ikusua Eta guztionekin aiako harrikadak bere irugarren saioari agurre esango dio Gugoratu urrengo hastian berriz enden gehala Eta espero dugu gure da guzti hauek guztoko izana ba aste pasa, aste buru gebait txintxo izan, eta ongi bili, aio!